Його приятель лежав у калюжі крови, зі спини стирчав короткий ніж. Ніч минала, а Дмитро з Генцею кохались як нерозумні. У перервах лептали воду з цифона, за п'ять разів Генця заварювала каву на сухому спирті, під ранок умімкнули радіо. Звучав гімн, ще не вмерла Україна. Потім дикторка патріотичним голосом повідомила – Сьогодні, 2 листопада 1941 року, у Києві 6 година ранку. Українська національна радіостанція передає останні вісті. Гарний голос, думав Дмитро, це тобі не Гебельс і не Левітан. Пані Наталя знає, як говорити. Президент України Степан Бандера, проводила далі дикторка, своїм указом призначив виконувачем обов'язків голови Екзекутивного комітету краю Буковина керівника місцевої організації ОУН Юхима Гнатчука. Голова Центральної Ради Андрій Мельник підписав постанову парламенту України про перейменування низки міст України. Так колишній Дніпропетровськ відтепер називається Січислав, Ворошиловград – Луганськ, Жданов, Маріуполь, Сталіно, Донецьк, Краснодар, Чорноморськ, Кіровоград Златопіль. Органам краєвої влади приписується у двотижневий термін перейменувати всі назви населених пунктів, які були встановлені в період тимчасової окупації України большевиками. А зараз пряме включення нашого закавказького кореспондентського пункту в Білісі. передає Євген Смолінько. В нічі з 1 на 2 листопада в столиці Грузинської республіки Тбілісі здійснено військовий переворот. Про московський комуністичний уряд цієї союзної республіки, не вже СССР, заарештовано і за вироком революційного трибуналу цієї самої ночі засуджено до страти. Я стою на центральному майдані Тбілісі, де встановлено 367 шибениць. Через кілька хвилин на них повиснуть керівники маріонеткового уряду Грузинської ССР. Новим керівником держави став колишній міністр НКБД ССР генерал Лаврентій Берія, який з двома батальйонами військовиків грузинської національності цієї ночі прибрав владу в державі. Годину тому по радіо пан Берія проголосив себе головою комітету державного порятунку Сакартвелу Грузії і оголосив про арешт комуністичного керівництва. Через 15 хвилин голова революційного трибуналу Януарій Вишенкідзе оголосив їм вирок – смерть через повішення. А де ось, шановні радіослухачі, 367 засуджених на стільки вже вантажівках без бортів підвозять до Шибенець. Дивує синхронні здій 367 грузинських сержантів, які зголосились на ролі катів. Заступник пана Берії, генерал Чантарія, сказав мені, що бажаючих виконати вирок було до 50 осіб на місце. Довелося навіть влаштувати бліцконкурс. конкурс Ось на балконі урядового будинку з'являється сам генерал, пан Лаврентій Берія. НАТО прадісно вітає його, пан генерал у відповідь антикомуністично поблискує своїм легендарним пенсне, яке свого часу наводило жах на найдогматичніших комуністів-ленінців. Пан Берія підносить руку, запановує тиша, змах білою хустиною, зриваються з місць вантажні авто і 367 колишніх комуністичних сатрапів збиваються у смертельних конвульсіях. Дякую, пане Євгене, трутилась дикторка. Продовжуємо інформаційний випуск Української національної радіостанції. За неперевіреними з незалежних джерел даними, військові антикомуністичні перевороти відбулись і в двох інших закавказьких республіках – Вірменії та Азербайджані. Керівники повсталих військовиків генерал Вагранян та полковник Мамедов заявили, що підтримують грузинського генерала Лаврентія Берія у його прагненні виступити єдиним антикомінтернівським фронтом проти кліки Сталіна Молотова у союзі з непереможною Німеччиною і звитяжною Україною. Італія Великий вождь італійського народу Дуча Мусоліні замовив собі для звитяжної дефіляди у Москві 7 листопада Військ країн-переможність – костюм давньоримського полководця з позолоченими обладунками. Румунія. Великий вождь румунського народу маршал Антонеску замовив собі для звитяжної дефіляди в Москві 7 листопада